Berisain lagusaren tenore azurekin pantzu irigarai eta zerga berri bat lur japendako. dako. Elduden urtetik goiti lur eraikigarriak dituzten jabeek apagatu beharko dute, etxerik eraikitzen ez badute, borte euro metrak agatu bilkura publiko bat gaiortaz antolatzen da gaur azkainena. Ba. Horaitan erraiten ginoen, komunikabide berri bat sortu nahi du, gazeta puntuin foku deatzen duan iparla elkarteak, lehengo JPB da Euskal Herriko gazetatik dira sedearen ere maileak, interneten bidezkoa ah, laike edabide berri hori, biltza publikoak aipatzen dituzte, doantolatzen dituzte, proiektuaren orkesteko. Eta atzo besta berri, basen afarroa eta lapurdi behar nekaldeko hainbaterri atxikiak dira oidura zahar hori. Hortzeizekorat joan gira gure partetik, gure erreportaia berri xailau buru ratzian. Aroaren berri lehenik zurekin jone. Eta hemen, Doniane Garazin emezortzi grado, basterrak busti eta zerua frango tapatua. Eurisorten mentura oroa, gara ere, aro esti hau eta lau gradoa ipatzen baitira gauruan. Eta lehenik gore zmenak sempereko rugbi taldeari franziako xapelketaren finala jokatzen zuten, sempertarrek atzu promozio oner xailian kontra, eta ederki irabazi dute, ogoita amasei eta ogoita laua, Pascal bortei rek, oita amasei punduetariko oita xai, berak markatu ditu, sempere franziako xapel duen, beraz, promozio oner Laueo mila euro, hori da miagitzeko kontseiluak bozkatu duen diru laguntza, B.O. rukbit aldearen salbatzeko. Zeren prodebi edo bigeren mailerat jaustiaz gain, B.O. federalerat ere jaustia mehatxatuazen, bere diru kondutxarengatik, txarrengatik. B.O. kxofritzen duelarik, miagizta guziek dute sofritzen, hori randu Michel hau zapesak diru laguntza hori proposatuz, B.O. den salbatzeko, bainan baldi intzabata pausatzen du, B.O. konduen aratu urbiletik segitzeko hala ukan esan erriak emendigoiti. Hautetsi geien geienek alde bozkatu dute, aldi zebiga abstinitu dira, bietarik bat, Richard Tarditz, jugbilari oia izanki. Richard Tarditzena rengulitarik bat, jokalariak dinarazten direla Ego Afrika, Australia edo zelanda berritik, eta Toki Guti emaiten dela Tokiko edo Euskaliriko jokalariek. Aktualitatian ere Nicokola Bonhomezzone nausiaren tsegi da, Baionak osspitaleko mediku hiarren epaiketa bururatzeela dua zazpierieri bizia la labortu zaitea sakosatua asteaktarattzean edo biagatzen ez bada, epaile astezkenian eman behar lukete eia deliberoa. Eta itza itza, bokaleko rubi zelaian aste batuntan plantatuak ziren pidaieko jendek, itza manazuten aste undaguntan joanen zirela handik, ala dute atzo partitu dira bokaleko zela jortarik, murrenk zera buruz. Bimilata amostetik goiti, elduden urtetik goiti lur eraikigarriak dituzten jabek, etxerik eraikitzen ez badute, zerga bat, orda hindu beharkudute, metro karatu bako txeko bost urokoa izanen da, me zerga hori, eta erramezala elduden urtetik goiti aplikatuko da legea, eskualdi guntan, ogoita zazpierri dira unkiak lapurdi eta ego landesetan, F protezo bien el karteko kideda Michel Grasi eta presesski Bilkura bat anolatzen dute astelehen untan gaia egita geri esplikattzeko xehetasun batzu emaiten dauzkigu. Takxa berri bat va da hor uh, sinziling uh, dagoena bi.000 amahiruan boskatua izan dena, eta dekretu bat Gibela haszi du ordaintzeko tenoian na eh, badue. Uh, hilan, datorren Ururtarrilan pagatu beharko genuke uh, taksa uh, berezi bat, baduzuladik uh, lurralalde bat. Eta um, PLU hoietan uh, eraikitzeko modua dela uh, koanez, eta ez bada eraikitzen. Kasu horretan da, Mikele edo Mikela, untsain azkaindarra dibidez. Badu, lugeremu bat eraikigarria zena horaiarte, berak ez eraikitzeko xederik, ahalik ere ez, eta gelditu zaio aukera bakarra, lugeremu hori berriz laborantzarako pasartzia izan da, Mikela untsain. Guk baitu guontasun batzu, lor batzu, baserri bat azugulako, bainera izpak, bainera nahiata baita nikeela guantzati bizigira, eta Gare batez, uh, bo, guri gerran gauzak sobera eskatu gabe, gure lurat gure batez ezagriak izan dira inkonstriktible. Oanguk, uh, ezitu gu sekulon ideja hortan atxiki, zeren uh, lurari esker bizigira, eta um, beraz zerga uh, berri hori zelata, uh, ba hor erabaki nuen... Uh, Azkain MPI liua izan da behikita naho, eta beratza gara dut uh, ontaxun hori, ez konstruktibu ustea, baizik eta zinez ala baliatzen baitugu ere, bere lehen uh, eginkizun ere eka jaraztea, eta laborantxako uh, lujalde bat bezala deklaratu dut behitza. Gaia aski komplikatua izanki, bilkura publiko batanto latzen du beraz askaingo elkarteak astelenara juntana sa spiontan biltoki gelana Udako saioina gelerot ala buhagua bisi dugun kishirekin ororen bulu 2013ko turistmasailako bilana oraino okerragoa izaiten altzela erranda sibiroko turistu ban bolegoren biltzar nauchiana edo terpetchena alokatzeak frangoa apaldu bali madira azken urteetan 2012an tendentzia baitzatuta apalziere gonaldi laburitan eta mendian ibiltzeetan baikorrisanden sail bakarra bisitarien autobusen ergizikiz Elduden urtean aldak eta ondiak agertuko dira, kampinkar delakoen gunen egokipenareken, atarratzeko turisma etxe berriaren ere ikitzeareken eta ahotik belagira izeneko sare numerikoaren sortzearekena. Eta heabire bat sortzeko xerez diru Bilketa kanpaina bat ezarri du martxan katzeta punttsuinfokudetzen duen iparla taldeak Eskolegiko kazetatik edo GPSPtik heldu dira jende multzo bat dira helburua katzeta punttsu infonen onduan beste komunikabidedo hedabite bat sortzia Interneten bidezkoa gehienik franceses eta euskara zati batekin eta paperezko edizione batekin ere goiz eder taberna eta antxoon etxe begi hedabile begiaren bultza bultzazailek emaiten daski guteteetasunak. Elebiduna e, proportzioak beti zehaztu gabe pixkanaka definituko ditugulako detail horiek gehiengoa frantsesez eta e, euskara beti ere helburu e, batekin zubiak sortzeko asmoarekin, jakinek eta badugula bete behar bat euskararikiko eta euskara erabiltzen duten, ez duten hoien gana, elaraztea izkun, izkuntza. Beraz, abiat dugu jonen hastean or, sustengo kampaina bat, bi oegune izahitugu, bat franceset bat eskolaz, eta e, ideada sustengo kampaina uh, hastea, guai. Trektabat atolat dugu, explikatzeko dien derzer den, beraz, e, ama bi milar trektabatzen ari dira or, ipar e, eskolegio suan, komerzietan, ostatuetan, okinegietan, eta Bisa publikoetan, bon, errikusetan izanenda, olida gure erbulua, uda hontan izaitea denetan, dien diak, diak inaraztea zer uh, den proiektua, informatziko leweb guren bidez, eta... Ara, bilkura publikoak eginen dituztela ondoko harzteetan, ondoko egunetan, funtsian ondoko egunetan diogularik erran berdugu gaurti goiti, lehen bilkura publikoa haratsuntan izanen baita, zorsiek eta erditan, espeletako erriko etxean. Informazione gehiago eh, edabideberria.info web gunean, eta informazione gehiago ere ondoko minutetan, gore goiz berri eza joan, hain zuzen, goiz ederta berna, proiektuaren ere maile, bat izanen baita, gure gomitaa. Alzooratsaldian eskuzaktaaz edo txaloz eta jende zebete zen agisuri luzoko kulturgela, getaria danzataldiak sortu aizeari izeneko hemen aldiaren estren aldiaren zat. Getariatik urunduziren eta kortxariuen bizipinak ondatu nahian, eiekin zerematzaten xagarno kupelen ikuspegitik egindute sorkuntza, umore onaren inguruan, Euskal euskaldantzaren oizko markak eta sorkuntza libreago bat, ustartu dituzte, zati desberdinetan, publikoan ebilirik, hemen aldiuntaz geienek ber itza txekidute buruan, entzuleunek erreiten daukumezala. Uh, Erranezake hitz uh, bat dinamizmoa. Eger egiteko uh, sartu ginerari gelan ikusi dugulari kor uh, erregen denborako danzak eta emanak izan entzirela. Piskabat beldurtuna izlo kartuko ginela, menue eta horako dantzekin. Eger egiteko dena alderantziz da, beraz uh, zinez uh, aniz mugitu dira, bero zen gela. Heme, oiek uh, pentsatzen dute, izerdi edera txeman dutela, zenta... Da, danza, da, kasik gimnastika ere, da, kirola, da, grazia, da, anitz gauza amena dinamismoa txeknezake izprinzipala. Hoiek dira gure bierko kulturaren zainariak eta hoiek adibidea emanez beste belau nealdieri zinez biziki importanta eta espero dut goztua emanen dutela beste anitz gazter horrelako ikusgegetan segitzeko. Aizeari ikusgarria, ondoko eman aldiak ustailaren amahian getariako plazan eta gau argi dansa festibalearen baitan ere hariko dira. Eta igande untan atzo besta berri ospatzen zean, basen eta lapurdi barnekaldeko errimultzu batean, gazteria txipita undi bestitzen da, betidanik ezagutu dugu besta hori, baina zer da besta horren jatorria berletargen. ak gosak botatzen hasten dira, gero lantziek banderari soldado edo zapur bilakatzen dira, edo ere soinulari. Bainen usaila hori nundik heldu zaukun galdeginako gusaabi egitzaina itasuaak Europa mailan ha eh, hiu mendean sortu zen beste hori lehenik Belgikan eta ge hairu haauugagen mendean hedaatu zen eh, Europa guzian eeta nahi beita fraango Elisaren historioan, azkenean. Ta, ortaik helduzako berri, eh, beste berri eh, izen hori. Eta gero eskoalegian datua ainitz baditugu bayonari buruz. Eh, bayonan erdi haruan besta handi bat behitzen. Eta gero irautzaintzin eh, biztan da erri-zerri baditugula datu haun nitz, zointana gertzen den Tokiko miliziak, rapordikoa, basenabarekoa, siberukoa, ateratzen zirela egun hartan besta behikari. Ta, Oztaz gain biztan da, badirela, simbolo kosmiko guziak, eh, jondonan eko bestari lotuak direnak ere, iguzkiaren inguruan, belagarren inguruan, zeruaren inguruan, eta behaz ergan nahi haunitz badituen besta bat. Baina, besta behik molde hoztan iraunen dia. Hiritakak e ajangura. Usai aure araiz ezta galduko. Ditu ia dagoan guan. da an, on. Chitzen dago nokon. Ba, berlitega txiki ahaloa da, ezta neke saidera, pesorik neke saidera ta. Ezta pesik. Eh? Ge... apesak, hori da galdegin, orzeizeko meza emaiten zuen Noblia Ertogari. Nik bestaregi maiteot, hau gauretik, besta berri izan da, heletaganiz, eta beraz, hau gauretik asteat lehen ongu bestarek hilanginen. Pesta edega da, hortako. Denena baita, haugena, gaztena, helduena eta helduet dute, ne uste estimatzen gienik, zenta, horien baitute aspalditik eta hori ikusia eta bahanetik seintzen baitute hori. Et... Zure iduriko pesta txiki behar? Da. Bistanda, ez da, da. da du daik. A, geho, dira hatxeman, celebrazioen handako, a pesak aski hor direnak, proizunian egiteko eta... Hori haiko ne, nekia gure aldetik, alde mezen bat behar da, txiki biztanda. Heldu den igandean, otaba geienetan beste herri batzuetan izanendira mezak.